Andalusam. Andalusam. Andalusam. Andalusam. Idemo dalje 250 mesela iz tih baboli i pralilohr fišidetelhar. Musteha je da se da se podne klanja kada zahladni fešidetelhar, kada velika vročina da se odgode klanja podina maza dokda nači dok malo ne bude hladni vrijeme. Uh, to je na osnovu hadisa i da štadil uh, harru fe ebridu bisalati kada bude velika kada je velika vručina kaže fe ebridu bisalat uh, klanjajte namaz kada je hladnije, znači klanjate podi namaz, odgodite ga poslije klanjati pri samu kindiju kaže u Aptul Asri judraku uh, berakatin uh, klanjanje uh, i kindije se kaže namaza, dostiže sa klanjanjem jednog rekata. Kakvog jednog rekata? Izbog, izbog, izbog priječi poslanika sa sve Mendedeka rekata minunasir kaže ko dostigne jedan rekat od ikindiji kable en tagrube šems prije nego što zađe sunce fakad ed reka las prije nego što zaađe sunce kaže tada je dostigao ikindiju namaza. Sad znači, pazite, u ovom hadisu rečeno, znači jedan rekat ako uspije klanja prije nego što zaađe sunce znači jedan rekat klanja, a već sunce a onda sunce izlazi. Uspio se klanja, prije ništa da sunce, pardon, zalazi. Prije ništa uče zalazi. Iz ovog se razumije da se Kindija klanja do zalazka sunce, tako? A ovom smo u Hadisima da se klanja dok požuti sunce ili kada je sjenka dupla. Znači, odate dolazi ta kontraktivnost se klanja Kindija. Da li se klanja do ne, po, ne, po, ne požute sunčeve zrake ili kada je dupla sjenka, ili kada je do, do zalazka, ili neka skupna čarjaka kaže zavisno, el ova imamo, kaže, vakt i odabrano vrijeme, to osnova, a kaže, u vakt ilhađe darure, u, u potrebi nekad ili u nuždi klanja se, znači, i kada sunce požuti i pred sami, znači, akšan. Međutim, ovaj Adis nam presita po tom pitanju, znači, Adis tefaku na Lihi, u kojim je došlo da se, da klanja jedan rekad prijenog što sunce zađe, što znači, ostala će tri klanjat dok, zala, dok, dok zalazi. Dostigoj k Indiju. Dobro, kaže o tađelu salatul asr kaže fil gajmi ili kao li sallam bekiru bi fil jomil gajmi ili asr kako od kodla je prevedeno ovo što je naveo vode, ne znam šta je vode napisano ja je dol naveo ocijenu hadisa na ja godi da nis pa Dobro preskočite po vode Vusalatul vustasa salatul asr kolistan sanesha galuna ansalatul vustas salatul asr kaže srednji namaz zašto srednji namaz zato što ima izborne kuransku majetu, a imamo spomenu od hadisima ova aduča sadu umdetu lakam isto hadisu koji spomeni srednji namaz i učan bašova i hadis u vezi spomenu ti kaže srednji namaz je kaže ikindija namaz zbog riječi poslanika sallallahu alaihi ve sellem sanesha galuna zabavili su nas ili odratili su nas od namaz, srednjeg namaza ikindije namaza. U ovom spomenu naći da, da je srednji namaz koji u kuranskom ajetu sur Bekare, da je srednji namaz u stvari ikindija. A oko toga vi ćemo spomenuti, znači ima puno, jako veliko razilaženje oko toga koji je to srednji namaz. Jer u tom srednji namazu ima vrijednosti posebne. U ovdje spomenuti jedan od mišlja na čemu je većina očenjaka selefa na ovo stavu, da je tu ikindija. Drugi stav da je, tu, da je, tu, da je, namaz, je da je to sabah namaz, a ne znam koji mi onda mogli treći, četvrti, peti, šesti i sedni koliko ima stavova. <tip> Dobro, sljedeći 254 kaže, rekao je poslanik Salam Salam Salam, vaktu salatil magrebi idadabeti šemsu malem jesputi šefak. Kaže, eh, vrijeme eh, akšan namaza je kada, kada zađe sunce, sve do kaže ne padni ne padne crvenilo ne ode crvenilo Ode zašto udi izdvojio ovaj možda koji iz kojeg grada odvojio da kada je početak akšam namaza koji smisao spominjanja osim što ostaje ude znači uo što su hadisi džibrila da je klanjao poslanik sad na drugi dan kada je trebalo drjet početak akšam namaza kraja akšam namaza da je klanjao isto u vrijeme na samom početku akšam namaza iz čega skupno očinjaka je zaključila da da se da je akšav namaz znači ima samo to vrijeme da se klanja odma čim nastupi znači prvi 10-15 minuta sin da je taj stav slab zbog čega da znači imamo drugi hadisa kojim jasno na, na, na, naglašeno da se klanja akšav namaz dok, dok uh, nestane šepe i vero to možda ovdje tu ispominuo naglasio, izbojio ovaj dok se klanja akšav namaz, znači dok ne, ne ode šefak, odnosno crvenlo. <clears throat> sam da crvenlo. Znači da ima oko toga razilaženje. Da, da li se misli na crvenlo ili na, na nestanak djeline? Znači džumovu čenjaka, tri mezeba, nastavlja da je to crvenlo. Crvenlo koje nestane na nebu, kad zađi da tada nastupa jacija namaz, dok od Hanafia znači još je uopće trebalo kanjati nakon 15-20 minuta po nekima 10 a nekad i više po pola sata duže dok nestane i bjelina koja se pojavila. Među tim ja eto ne znam pa sam posmadu i zamislio sam da je vidio tu neku bjelinu koja po kojoj bjeline riječ ne znam. Možda to u od mjesta gdje se kleta i gdje se vidi i tako. <kuh> Ma da spomenu tu knjiga. Istibabu ta'khiri liša ila li maslehatin. Kaži, mustehab da se odgodi uh, panjanj jacije namaza, osim bog uh, neke koristi. Kaži, uh, li je kauli sallallahu sile, uh, lemma ahareha, kaži zbog riječi poslanika sanaka kada je odgodio jaciju namaz, innehu le vaqtuha leula en ešuqala ummeti. Doćan taj hadisu umdetu lakam kada se omer ubunio, kada su čekali poslanika sanaka pa je izašao kasnije i rekao je da on ne bi otežao svojom umetu, kaže, narito da klanjate u ovo vrijeme. Znači, se klanja jacija namaz kasnije, nego inači, ne onda kada nastupi jacijsko vrijeme, nego poslije tamo negdje u prvoj trećinoči, u prvoj polovini svona razilažen učenjac, pa tumači. Ovdje u hadisu kaže, znači, ovo je vrijeme jacije namaza, misli se, odabrano vrijeme. Vrijeme jacije namaza, do, znači, kad nestane crvenla, pa do polovine neba po jednom skupinu većinne očiňaka na polovine neba, manja skupina do prve trečiny neba a hanefie su i e, koje sa nima do sabah namaza, do nastavka zvori. Tu sa tá tri poznata stava do sletlania jacia namaz. <tuh> Každé nebe oteža su umet način ovoj, ovoj vrime klaniania e, jacije namaza. Zatim sljedeće kaže o kane, sallallahu sallam, jakra hun neume kablehu al iša al haditha badehu kaže to došlo hadithu od muslima Pre, kaže smatra poslanik sallam, da je mekruh pokuđeno spavanje prije jacije namaza i uh, razgovaranje nakon jacije namaza doće nam također hadithu mdu uh, je to naznačeno znači mekruha ne haram U sedjećem Jubaderu uh, Jubaderu bilfejrika je ranije uh, klanjao se uh, sabah namaz uh, što ranije li jehu sallallahu alajhi wa sallam je bi galas zašto kaže jer pa sam niksam sam kaže klanjao sabah namaz bi galas calls rekli smo prošput u hadis kako došao do načega ale znači uh, tmina uh, tmina noći u kojoj se pojavila zora svjetlo uzori Zatim ova ode ovaj u neobičnom učencu kaže vojutiru fiha e, i kaže treba odužiti učenje na sabah namazu. Spogreći poslanika sallallahu alajhi wa sellem asbihu bisubhi. Osvanite sa subhom sa sabah namazom, fa inahu a'zamul juz'i ujurikum. Jer je kaže to je u tome veća nagrada. Kaže on, a onaj u prvom ili kako bi u početku. Početka Pšivalić. Mi što im ode pomijete, ovaj kako dokazuje ovde duže učenje Kirata sa Hadisom koji spomenuo, spomenuo se Kirata. Ili se ne razumije ovako. A? Možemo da gleda sa jer je jer početkom ovaj zorete i pripremanje tkanja, a a kada ocveti, znači na bio početku do do samuti debate počinje počinjava odnosno tokom dise i drugi. dise govorit će da dise 55 asbihu osvon osvanitesa sa sabahom i radi posuduje posone para znači samo jer vjerovjesnici početak od nas početak od I onda, znači, da se produži učne, da, da bi došlo... Drugim. Ja, ali e, e, riječi, tekst hadisa ne ukazuje na to. Jer sa, sa ovim hadisom, sam drugačijim riječima, ovdje je došlo aspehu bisupe. E, u drugom hadisu, u osnovnom hadisu je esfiru bisupe. To spominjali smo taj hadisu. Esfiru, znači, e, klanjajte sabah, kad se razdani, jer je to u tome veća vaša naljura. Sa tim hadisom dokazuju Hanefi je da se klanja sabah namaz kasnije, košto kod nas klanja pola sata prije za znak Kad se razdane, se klanja sabah namaz. A ovdje, znači, on uzima ovo, tačno da je džumhur tumači jedno tumačenje džumhura je tog hadisa, u stvari da je to završetak namaza. Ali ovdje je sam ove riječi, as osvanite sa, sa, sa sabah namazom, jer u njemu osvanite sa sabah namazom. Kad se ustalo na sabah, poček na nistad osvanuo. Tek se osvanuo kad je kad, kad završava problemi u samoj riječima. Jel razumiju se govorim? Osvanite sa sabah namazom. Šta osvante Da je došlo osvante sa sabah namazom sa dužim učenjem, onda bi se moglo razumijeti. A osvanite sa sabah namazom? osvante sa sabah namazom. Kako osvanite sa sabah namazom? Još te kažeš da povežemo s prijetrodim hadisom. Ja, ali ovdje nije povezano u hadisu. Znači, ovo samo, kažemo, tumačenje tumačenje ovog hadisa ovaj kako ga kako ga hoće da tretira džumhu da ga tumači a ostvari tekst baš ne isebaš na kazvinatu jer kaže osvanite sa, sa, sa, sa, sa sabah namazom osvanite znači da se uzme da, da to znači došao drugori da se razdani razdante sa sabah namazom ili je veća nagrada to hanefije kažu da to traga treba klanjati a džumroče kaže znači tad, ta, ta, ta se završava kıraat Dač, znači, znači ovde je stvar onaj ovaj, pa kažem, teško se razumeti, iz ovog hadisa da ukazuje da treba dodat učiti rajat. Neimi u trenutku kralata, već ne modekirata apsolutno. Nego da osvaneš sa sabah namazom, da osvaneš da i pa se ovde asko, da su rekli esfiru, da je donio rivait esfiru, uh, klanjate kad se razdani i sabah namaz. Al opet opet je stvar tumačenja. Znači, šta to znači klanjate? Kad se razdani, i da li da počni namazil da završi namaz tako da ovaj uopće bode da ni spominova rivat. Osvante sabah namazom i do večernim. Dobro, u svakom slučaju ovaj on kaže uh, zato on kaže ovde kaže možda je ovo bilo po početku islama da se klanja kasni sabah namaz, pa je poslije bilo praksa da klanja sabah namazo po početku. <kuh> Dobro, sljedeći 259 kaže: "Ojuda kolak to be rek'at" i kaže da postiže se namaz sa klanjanjem jednog rek'ata da sa, sa pristizanjem nedar rekat de kalu bi sa vlasa menzer salako ko dostigni jedan rekat od namaza dostigao o ta namaz znači ko uspije klanjati jedan rekat prije nego što izađe namazkovrijeme vrijeme, pristigao računa se da je pristigao to na to vrijeme. znači recimo prolazi Uh, i kindijsko vrijeme, baš kao došlo u hadisu za sabah i za kindijsko vrijeme došlo u hadisima. Spomenuto to, znači, ko, dostigne, ko klanja jedan rekat prije što su zađe sunce ili što izađe sunce, dostigao je kindiju ili dostigao sabah namaz. Znači, klanja jedan rekat uh, u namasku vremenu, a ostatak klanja kada je već sunce izlazi i zalazi. Na to se misli. Uh, a onda ovaj hadis, pazite, doći nam poslije, sa ovim hadisom. Ko dostigne jedan rekat od namaza, dostiga od namaza. Sad mnoge druge mesele. A to je ono a, a prispijevanje u džemat. Kada se stretire da je osoba prispila u džemat. Kada kada, kada prispije na jedan rekat ili jedan prispije. Znači shodno tumačujem. Da li se ovaj hadis može dokazivati u tom kontekstu? Ne može. Doći nam o tome šaka uzim, nam to i što na tom mjestu. I zadnje 260, to kaže Men namen salate onesjeha, Fadil salijan zekereha hadisi se u uh, hadi ovaj rivajatu muslima, inače, hadisi mu tefeku na Kaže, ko spava, prespava namaz, ili ga zaboravi klanja nekada klanja kada ga se sjeti u ovaj muslima, inače, u tefeku na lihi. Uh, Oće da kaže da, da, da, da naklanjavanje, što je poznat kod nas naklanjavanje, da se klanjava u samo ova dva slučaja što je došlo u svijeski tensional način. Ono što se prespava, što se zaboravi klanjati. A da nima naklanjavanja, drugih namjerno nama da se naklanja. Oko toga znači poznata razilaženje, krumu učenjaka da je vađib, da se naklanje, da se pokaje, a manja skupina kaže da ne treba naklanje, nego treba da se pokaje. Dobro. Andalusen I...